Одразу підвівся з лавки Віктор, попрямував за ними. Двоє оперативників, що курили поруч, на стоянці, не помічали навколо ніякого підозрілого руху. Звичайна операція. Звичайна, якщо не враховувати, що їй передувало кілька аналогічних, які всі без винятку скінчилися нічим. Сердюк і далі щось промовляючи до колеги відчинив двері. Цей варіант Борис продумав, щойно переступив поріг інтернет-кафе. Колись давно, ще за часів його навчання, тут був читальний зал університетської бібліотеки. У його дальньому кутку було службове приміщення, сполучене з іншим читальним залом. Двері до цього приміщення він побачив і зараз. А от чи збереглися ті другі до бібліотеки? Можливо, якщо вони на замку – півбіди. А от якщо замуровані – що ж, тоді в разі чого доведеться діяти згідно з першим варіантом, давно визначеним, згадка про який колись так налякала Наталю. Варіантом, який віднедавне перестав його цілковито влаштовувати. «Тільки будьте обережні добре», – пригадалися йому слова, і то її погляд. Струснувши головою і глянувши останнє на Олега, який принишка за комп'ютером, не вірячи, напевно, у своє довгоочікуване звільнення, – він рушив до дверей, намагаючись не зачіпати одягом столів по обидва боки від вузького проходу. Все. Більше нікуди. На дно. Поки все не вляжеться, поки про нього не забудуть. Тільки так. Адже його загибель може стати не лише його кінцем. За дверима щось грюкнуло. Надто голосно, як для звичайного стукоту. Ну ось. І відразу ж двері розчахнулися, вдарилися об стіну, а до приміщення кафе влетіло двоє чоловіків, тримаючи перед собою пістолети. Його власні пальці виявилися надзвичайно твердими, коли охоплювали руки і зброї. Тільки ноги чомусь відчули слабкість, і наче самі посадили його на стілець, що якраз виявився вільним. Він мав у розпорядженні якусь коротку мить, щоб побути просто спостерігачем і оцінити ситуацію. Їхня зброя дивилася просто у зал. На принижклих за комп'ютерами хлопців та дівчат Крик різкий і вимогливий Вихід! Другий вихід! Де? Пістолет, наставлений у обличчя черговому, зробив справу миттєво Там І відразу десь на дворі довбануло так, що задвихтіли вікна Та вся синтетична обшивка комп'ютерного залу Галас чинився миттєво, і Борис одразу втратив їх із поля зору Студенти скакували, перекидаючи столи, монітори летіли на підлогу Чотири постріли пролунали наче на одному диханні, але вже не в залі, у підсобці. Борис почав рухатися вже при перших звуках загального підйому, який чинили вибух та постріли. Купа людей, що досі не відривали очей від моніторів, здійнялася в єдиному пориві – миттєво опинитися за межами кафе. Ламаючи двері та перекидаючи столи, ця хвиля зіткнулася на виході з іншою, сто зелено – вдаривши резонансом на пластмасово-офісних стінах. А ноги вже несли Борису у напрямку протилежному цій хвилі. Лише тепер запустився його внутрішній комп'ютер. Відбувалося щось дивне, якийсь збіг обставин. Ці люди наче самі від когось рятувалися. До нього, схоже, це не мало ніякого відношення. Але водночас інша блискавка простромила наскрізь його свідомість, примушуючи розігнутися ноги. Зараз сюди вдаруться інші, і тоді, тоді він звідси вже не вийде. Відкинувши стілець, він кинувся у напрямку тих самих дверей, за якими зникли ті двоє. Це була підсвідома реакція, єдиновірна з огляду на обставини. І за секунди, коли тиша набухала панічними криками та грюкотом, він уже влітав до невеличкої підсобки, вириваючи з кобури зброю і збиваючи з ніг якогось напівритомного юнака. Мало не впавши й сам, Борис прорвався до дверей з вибитими пострілом замками і пірнув у темряву. Глушник дивився у морок закутків, намагаючись намацати втікачів, зіткнення з якими давало йому певні шанси на виживання. Зустріч же з тими, хто проривався за його спиною в кафе, чавля натовп, таких шансів не залишало. Жодних. Бажання вирватися звідси виявилося настільки все поглинаючим, що він біг, не замислюючись, про напрямок. І мало не заблукав, шукаючи наступні двері, що їх відчинили до нього у той самий спосіб. Хвалити Бога, вони не були нічим заставлені, функціонуючи, просто замкнені на ключ. Борис біг на одному короткому диханні, яке, знав точно, ось ось закінчиться, і більше не думав, що ж насправді сталося там. Він не знав, що за кілька секунд до цього опер міського управління внутрішніх справ, його Теска, відчинивши вхідні двері, зустрівся лицем до лиця з тим, чия персона не йшла ні в яке порівняння з його власною. Це був великий друзь, який уже два роки перебував у розшуку за розбійний напад на банківське відділення, під час якого загинуло троє оперативників. Тоді він зумів ушитися, але спільники, яких взяли, Всіх, без винятку, здали його. І Сердюк, і Можейка, обидва знали його в обличчя завдяки попереднім заслугам, і тепер так несподівано, і що вже казати недоречно, зустрілися з ним під час проведення зовсім іншої операції. Для самого рецидивіста зустріч ця, звісно, виявилася ще більш недоречною. Друзь таки зорієнтувався швидше за оперативників, котрі, напевно, навіть у мить, коли той вихоплював ТТ, ще не вірили власним очам. Борис не міг знати, що, коли оперативники також хвопилися за зброю, бандит вчепився у волосся, який студенці затуляючись нею, а його спільник Кача вже відчиняв двері до кафе, покотивши просто перед собою маленьку ребристу гранату, що завжди лежала в кишені. Тому з невеличкого вестебюля усі рвонули в різнобіч. Обидва бандити у комп'ютерний зал, знаючи, що двері направо зачинені, а оперативники назад, збиваючи дверима колегу, мужейка, який саме брався за ручку. Наступної секунди всі троє вкотилися сходами вниз, натикаючись один на одного. Ситуація поза сумнівом була критична, тому з Рафа миттєво почали скакати міцної статури хлопців у камуфляжках. Тим часом... Облом із дикою гримасою завів мотор і рванув з місця, таранячи задки той самий мікроавтобус, який спробував перегородити виїзд. Оперативники ще лежали на сходах, очікуючи вибуху, коли великий друзь уже продерся крізь приміщення кафе, розкидаючи все навколо, і дірявив зі свого тете замки, що не відмикалися вже понад два роки. Опинившись у темних коридорах зачиненого корпусу, Борис, звуки за спиною якого не спонукали оглядатися, побіг до кінця і праворуч єдиним шляхом, який він ще пам'ятав. Туди, де крізь великі вікна напівпідвального приміщення пробивалося світло. У будинку поруч знаходився бар, і гарно освітлений його вхід роздріджував темряву в глухому кінці коридору, де в закутку біля вікна були складені якісь великі стенди. Десь із паралельного коридору почувся звук розбитого скла, а ще десь, хоч би він не міг зрозуміти, де саме вже гупало безліч ніг. Раптом заблимало світло денних ламп і гримнуло два постріли. Ні, не гримнуло, ляснуло так, що можна було оглухнути, зовсім здавалося, поруч. Вирватися за будь-яку ціну, вирватися. Гарячково. Тремтячими пальцями на силу, відкривши нижнє вікно у боковому закутку, він таки виліз назовні. А позаду вже хтось гупав сходами, спускаючись у напівпідвал. Воля дихнула йому в обличчя свіжим, ледь вологим повітрям ями, в якій ховалося майже все вікно. Ну, дай Боже, ще вилізти з цієї ями. Вона виявилася не такою вже глибокою, якраз до того рівня, де в людини ховається відчуття смерті. Підскочити, спертися на край, зігнутими руками, а потім підтягтися. Вони бігли освітленим проволком за рогу будинку, троє, якраз, щоб перехопити його саме тут. Он воно як. Тепер кінець. Це мало статися. Найгірше, що не доробив того, що належало зробити обов'язково. Шкода. І раптом він почув, як хтось відчиняє вікно поруч, у сусідній ямі, куди виводить паралельний коридор. І звідти ж постріл Троє, що бігли Борисові навперейми, вмить розпласталися на землі А з сусідньої ями, підтягнувшись на руках, виліз чоловік з пістолетом у руці